četvrtko. 28. rujna 1950. godine. Obitelj Antonija Antonuca napustila je svoje rodno selo Bronte u istočnoj Siciliji i krenula prema Toskani. Na selitbu se odlučio i Antonijev stric obitelji. Ukupno 21 član obitelji Antonuco krenuo je na sjever. Njihovo odredište bilo je selo Montino, u kojemu su tri zemlje posjednika iz bronta kupila manje. Oni su seljacima tu zemlju predstavili kao bogatu i plodnu i ponudili su je na prodaju. Mogućnost posjedovanja zemlje nagnala je oca Antonija Antonuca da napusti rodno selo. Njegova majka se pak protivila odlasku. Paul Ginzborg u povijesti suvremene Italije donosi ove riječi Antonija Antonuca. Moj otac moju majku udario dva puta. Ono što nije nikada napravio u svim tim godinama braka, napravio je tada. Udario je moju majku u ime sreće. U ime sreće, boljeg života i u ime mogućnosti da seljak napokon postane vlasnih zemlje, 21 član obitelji Antonuca otišao je na sjever, u Toskanu. Kada su se iskrcali na želizničkoj postaju u Grosetu, domaći ljudi su gledali u njih, kako se kasnije sjećao Antonio, s prijezirom. Obitelj je na sjever pošla u potrezi za srećem. U Montiniju je neće naći. Paul Ginsborg piše. Zemlja je bila siromašna i 5 hektara kojih je Antonijeva obitelj uspjela kupiti, činila je uglavnom šuma. Obitelj je praktično postala siromašna i jedva izrađivala za život paleći drva kako bi dobili ubljen. Kada je postao dovoljno star, Anton je otišao raditi u rudnik u masi. U to vrijeme obitelj na svojoj koži osjetila neprijateljstvo toskanskih seljaka koji su svi bili komunisti. Tada se obitelj učlanila u stranku Damokršćana. U travnju 1962. Antonio Antonuce odslužio vojni rok. Odlučio je zajedno sa stotinama tisuća mladih Talijana krenuti na sjever, gdje se zahuktavalo talijansko ekonomsko čudo. Antonio Antonuca je otišao u Milano Tamo je u ulici Garibaldi Živio jedan njegov rođak On mu je dopustio da se usili K njemu u sobu Soba je bila vrlo malena Imala je samo jedan prozor Staklo na njemu je bilo razbijeno Umjesto njega stavljenje komad kartona Jedna električna žarulja Bila je tako slaba Da je većina sobe bila u mraku U sobi je bio jedan krevet Kojeg su dva rođaka morala dijeliti Antonio Antonuca je dobio pismo preporuke od lokalnog ogranka demokršćanske stranke. S tim je pismom našao posao u coca colinoj tvornici. Nakon 12 dana dao je otkaz i ponovo uz pomoć demokršćanske stranke našao bolje plaćeni posao. Ovoga puta u tvornici automobila Alfa Romeo. Na kraju 1962. Antoni uspio štediti nešto novca. Iznajmio je dvosobni stan i pozvao u Milano svoju obitelj. Paul Ginsborg piše. Te 1962. u noći s 29. na 30. prosinca otišli smo, kako bi se susreli s mojim roditeljima kod Melanjana, na izlazu s autostrade Sunca. Kada smo moj brat Giuseppe i ja stigli, ugledali smo maleni kamion s registracijama Grosetta. Prišli smo mu i u vozačkoj kabini ugledali majku, oca i mlađeg brata, Džovanina. Putovali su cijelu noć, njih četvoro nagurani u toj malenoj kabini. Bili su promrzli jer nisu imali na sebi puno odjeće. Na kamionu bila je sva naša imovina, šest stolica, dva dvostruka kreveta i jedan vrlo stari ormar. Antonio će raditi pet godine u tvornici Alfa Romeo, postaće jedan od militantnih sindikalista. Kada je otišao iz tvornice, postao je sindikalist u Katoličkoj konfederaciji Slobodnih Talijanskih sindikata. On je bio sretan što mu je prvi posao bio u tvornici. Obično je prvi posao pridošlica s juga bio u građevini. Tamo su radni sati bili dugi, a posao opasan. U Torinu je, na primjer, samo u srpnju 1961. na gradilištima poginulo osam radnika. Dobar dio radnika Sjuga posao na sjeveru je nalazio preko takozvanih kooperativa. Šefovi tih kooperativa bili su moćnici Sjuga, koji su otvornica i gradilišta na sjeveru dobivali narudžbe za radnu snagu. Kooperativa je onda nabavljala radnike. Svaki je radnik morao kooperativi platiti malenu naknadu kako bi uopće počeo Raditi. Tvornice i gradilišta su kooperativama plaćali za rad tih radnika, ali samo oko 50% tog novca završavaju džepovima radnika. Ostalo su uzimali šefovi kooperativa. Nije bilo ugovora o radu, mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja. Tek krajem 1960. nakon velikih sindikalnih demonstracija, vlada je kooperative proglasila ilegalnima. Paul Ginsborg piše... Uvjeti u malim i srednje velikim tvornicama, čak i bez tih kooperativa, bili su vrlo teški. Radni dan s prekovremenim satima rijetko je kad bio kraći od 10 do 12 sati. Ugovori o radu su uvijek bili sklapani na 3 do 6 mjeseci. Mogućnosti napredovanja bile su minimalne. Stotine tisuća radnika s juga koji su došli na sjever živjeli su u teškim uvjetima. Uglavnom su im iznajmljivane sobe u podrumima ili podkrovima ili u zgradama koji su bile određene za rušenje. Posebno je teško bilo u podkrovima u središtima sjevernjačkih gradova. Tamo bi u sobama bilo po četvero ili petero ljudi. Sobama se nazivao prostor pregrađen starim dekama ili zastorima. U mivoonici i toaleti bili su smješteni u hodnicima, na svaki je dolazilo po desetak obiteni. Početkom 50. u gradovima na sjeveru, kako bi izbjegli život u tim uvjetima, radnici su od ušteđevine kupovali komad zemlje i na njem bi dosloce preko noći počeli podizati improviziranu kuću, koju bi uređivali tijekom godina. Paul Ginzburg u knjizi Povijest suvremene Italije donosi priču Vita iz Kavardzerea u Venetu. Uspavao sam u podrumima kuća koje sam gradio. Tvrtka mi je zato dala dopuštenje. Kuhao sam obroke na malenoj peći za kampiranje. Dvije sam godine tako živio i uspio sam uštedjeti da kupim komac zemlje. Trebala mi je godina dana da sagradim kuću. Kada bih sakupio dovoljno građevinskog materijala, počinjao bih raditi u 9, 10 ili 11 sati na večer, jer sam radio u svjetlo mjeseca, i ulične svjetiljke Kada sam ugradio bojler I kada sam kuću osigurao od vode Doveo sam obitelj Kuhinja nije imala poštani pod Umjesto vrata Stavio sam komade daske Pribijene čavlima. Kada mi je došla obitelj Hćeri su našle posao A žena je počela obrađivati vrt A svi smo zajedno radili na kući Obitelji poput ovih radili su na onome što se naziva talijansko ekonomsko čudo. U godinama od 1951. do 58. talijanski bruto nacionalni proizvod rastao je u prosjeku oko 5,5% na godini. Između 1958. i 1963. izvoz je počeo dramatično rasti po stopu od 14,5% na godinu i nisu se izvozili do tada tradicionalni talijanski izvozni proizvodi, teksti ili hrana, šte se više izvozila roba široke potrošnje. Krajem 50. godina 20. stoljeća u Republici Italiji dogodilo se ekonomsko čudo. Zemlja koja se nije mogla pohvaliti razvijenom industrijom sada imala proizvodnju s kojom se mogla mjeriti samo Savezna Republika Njemačka i Japan. Govori dr. Damir Grubiša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Ta ekonomska promjena naravno bila je u svakom pogledu šok, pa tako i kulturološki šok on je dovela do potpunog, potpune promjene slike naročito na sjeveru, na sjeveru je došlo do velikih i krupnih ulaganja, treba znati da je Institut za industrijsku rekonstrukciju poznati iri postao glavno sredstvo državne intervencije i državne pomoći za investiciju u krupnu industriju. E, možemo reći da je zapravo talijanski Iri koji je inače e, specifična ustanova kakva ne, kakvu nemamo ni u drugim europskim zemljama, izvršio onu ulogu koju je pomalo Rooseveltov New Deal i Rooseveltove agencije su izvele nakon velike burzovne krize 1929. godine. Dakle, javni radovi, ceste, infrastruktura, ne smije se da da je jedna značajna poluga ekonomskog razvoja postala upravo prometna povezanost izgradnja takozvane autostrade sunca. Zatim, velika ulaganja u petrokemiju i velika ulaganja u naravno metaluršku industriju. Tako da je potpuno i promijenjena slika sjeverno-talijanskih pokrajina, odnosno regija i socijalna struktura, jer je naravno potreba za radnom snagu Dovela do velikih migracija s juga, tako da je to dovelo i do nagle urbanizacije, do velikih naravno urbanih špekulacija, financijski kapital se oslobodio, došle tu i do masovnog pojave korupcije koja je bila negativni aspekt ove industrializacije, ali je činjenica da je zahvaljujući tome talijanska se slika potpuno preokrenula. godine 1945. obitelj tvorničkog radnika trošila je 95% svojih prihoda na hranu. Od 1941. do 1950. u prosjeku je jedan talijan dnevno dobivao 2171 kaloriju. U 20. godinama 20. stoljeća talijan je u prosjeku dobivao 2834 kalorije. Godine 1951. nacionalno istraživanje otkrilo je da 869.000 obitelji, od njih 744 je bilo je na jugu, nikada nije probalo meso i šećer. 48% kućanstava nije imalo kuhinju, 73% nije imalo kupavnicu. Samo 7,4% kućanstava je imalo tekuću vodu, struju i toaletu kući. Ekonomsko čudo je sve to promijenilo. Vito je ovako u knjizi Paula Ginzburga opisao svoj položaj u tom ekonomskom čudu. Ako bi sad rekao da živim loše, lagao bih bi Sada ako želim odrezak ili tjesteninu ili nešto drugo, trebam to samo zaželjeti. Kada idem na posao, sa u kuti za ručak nosim kekse i voće, da sažmem. Sve ide normalno i nemam ništa drugo za reći. Ekonomsko čudo je promijenilo Italiju. S juga na sjever došle su na stotine tisuća ljudi. Prvo su stigli radnici, onda i njihove obitelji taje selidba promijenila izgled talijanskih gradova, razmahala se stanog radnja. To 50. glavno prijevozno sredstvo bili su magarac i zaprežna kola na selu i bicikl i tramba u gradu. Kada je 1948. režisar Vittorio De Sica snimao svoj klasik kraljevci bicikla, ulice Rima bile su bez buke. Za najjeftiniji automobil Fiat 500 Topolino trebalo izdvojiti dvije bolje godišnje radničke plaće. Buku na ulicama stvarale tek Vespa. Ali krajem 60. Fijat je prodavao najviše automobila u Europi više čak i od Volkswagena. I ostala talijanska roba dolazila je na svjetska tržišta. Godine 1947. tvornica Candy proizvodila je jedan stroj za pranje rublja na dan. Druga tvornica bijele tehnike, Ignis, imala je nekoliko desetaka ravnika. Za krajem 40. godina imao 250 zaposlenih radnika. Godine 1951. Italije je proizvela 18.500 hladnjaka. Do 1957. broj proizvedenih hladnjaka na godinu porastao je na 370.000 do 1967. Italija je na godinu proizvodila 3 milijuna 200 tisuća hladnjaka i bila je iza Sjedinjenih američkih država i Japana treći proizvođač hladnjaka na svijetu. S proizvodnih vrpci Kandija tada je svakih 15 sekundi silazio jedan stroj za branje rublja. Nije samo cvala industrija biele tehnike. Naprimjer, Fiat je postao evropski divu proizvodnja automobila, Oliveti je 1957. proizveo 151 tisuću pisaći strojeva. Četiri godine kasnije proizveo je 652 tisuće pisaći strojeva. Značajnu ulogu u tome je bilo orijentacija Irija prema podršci sitnom i srednjem poduzetništvu Tako da je na sjeveru Italije u nekim regijama kao što je recimo Veneto rodio se i nastao veliki broj malih sitnih industrija, obiteljskih industrija i da je to Italijanska država sustavno potpomagala. S druge strane, kad je naravno stvar se razvijala u okviru Europske ekonomske zajednice, kad je Europska zajednica za ugljen i čelik došla do 1957. do potpisivanja poznatih Rimskih ugovora i stvaranju Europske ekonomske zajednice odnosno zajedničkog tržišta, tada je Italija igrala ključnu jednu od ključnih uloga u tome, jer je njoj odgovaralo i ona je dobila značajna sredstva iz fondova zajedničke Poljoprivredne politike. Francuska je bila ona koja je zemlja najviše profitirala iz fondova zajedničke poljoprivredne politike, ali uz nju je odmah i Italija se pojavila, tako da je i poljoprivreda krenula, naravno prehrambene industrija, tako da je na neki način došlo čak i do jednog razvoja juga. Naravno to je bilo povezano i sa agrarnom reformom. Talijanska republikanska vlast pokrenula je jednu mini reformu po kome su veliki latifundisti zapravo pretvoreni u veleposjede, ali činjenica jest da je postavljen jedan maksimum da zapravo poljoprivredno zemljište mora biti iskorišteno. Ako nije iskorišteno, ono se oduzima. To je nagnalo naravno i prijelazak poljoprivrede na industrijski način poljoprivrede i otuda i ova značajna uloga Italije kao proizvođača nekih artikala od recimo rajčica do maslinovog ulja i naravno vina koje spadaju u klasične artikle talijanske proizvodnje. Nisu svi bili oduševljeni talijanskim ekonomskim čudom i novim mobiljem Talijanski režiser, pjesnik i romanopisac Pier Paolo Pazolini je prvog velječe 1975. u dnevniku Corriere della Sera napisan. Na početku 60. zbog zagađenja zraka i vode, posebno na selu, počele su nestajati krijesnice. Nakon što su one nestale, vrijednosti starog, ruralnog i paleokapitalističkog univerzuma također su počele nestajati. Crkva, domovina, poslušnost, red, štedljivost i moralnost izgubili su svoje značaje. Zamijenile su ih vrijednosti civilizacije novog tipa, civilizacije koja je bila potpuno strana civilizaciji seljaštva. Bolji uvjeti života mijenjali su talijansko društvo. Neki su te promjene smatrali strašnjima, papa pio 12 govorio je protiv onoga što je on smatrao zalima tog novog društva. Smetale su ga seksualnost, individualizam, utilitarnost, slabosjećaj obitelji, opsjednuto zdravljem i tjelesnim funkcijama i novom mjesto žena u društvu. Do duše taj je papa prihvatio neke stvari koje je donijelo to čudo. Pozdravio je dolazak televizije u domove riječima da ona cijeloj obitelji omogućava istinsko zadovoljstvo, daleko od opasnosti nezdravog društva i nezdravih mjesta. Italijanska država, u kojoj su vladale vlade koje je sastavljala demokršćanska stranka, pokušavala se boriti s novim društvom. Christopher Dugan u knjizi Snaga sudbine, povijest Italije nakon 1796. piše... Kao načelnik središnjih ureda za kinematografiju, budući premijer Giulio Andreotti, podrgao je filmove strogoj cenzuri. Pažljivo se izrezivalo sve što je moglo vrijediti javnu doličnost, poput trenutaka seksualne intimnosti ili prostog jezika. Novinari i radijski voditelji bili su prisiljeni ponovno upotrebljavati lingvističku gimnastiku, koju su razvili pod i fašizmom, kako bi našli sinonime za osjetljive pojmove. Tako je pobačaj postao prekid majčinstva, trudnoća, interesantno stanje, samoubojstvo, luda gesta, grudi, prsa i član, sastavni dio. Čak je fraza član parlamenta bila zabranjena. Poseban je izazov bio drugi Kinsev izvještaj o seksualnom ponašanju Amerikanaca, kojeg je 1954. kao dodatak objavio časopis Ođi. Riječ seksualno trebalo je zamijeniti riječju ljubavno, dok je imenica koitus lišena svog značenja time što je korištena bizarna pjesnička fraza sentimentalna srdačnost. Promjene se nisu mogle zaustaviti. Ekonomsko čudo stvaralo je novo društvo, kako u gradu, tako i na selu, gdje se načine obrade zemlje također promijenio. Još od doba renesanse, a tu je bio zaslužan naravno ovaj, niko drugi nego Leonardo da Vinci, ko je prvi zapravo razradio sustav navodnjavanja, po kome recimo danas taljanska poljoprivreda, oko 40% talijanske poljoprivrede je navodnjavano što ako uzmemo u obzir sa ovim drugim poljoprivredama, onda vidimo jedan debalans kod nas je svega 0,5% poljoprivrednog zemljišta navodnjavano, dok u Italiji je gotovo 40%, što predstavlja najviši, najviši rang svjetskih zemalja koje su navodnjavane. To je sve naravno postupno izmijenilo tu sliku, a poslije došlo još jedan, jedna pozitivna činjenica, a to je da je Italija profitirala isto tako od osnivanja Fonda za regionalni razvoj europske zajednice što je zapravo omogućilo Italiji da investira u južne regije i da se tu pokuša zapravo stvoriti taj Most prema koji, koji je trebao premostiti tu veliku nerazvijenost. Činjenica je međutim da je pored tih pozitivnih efekata koje je dovela ta regionalizacija europske zajednice tada došlo i do da je jedan velik dio sredstava izgubljen u raznim koruptivnim aktivnostima i raznim oblicima korupcije i miješanja poduzetništva s mafijom, naročito na jugu i to s građevinskom mafijom. U ranim godinama fašističkog režima Benito Mussolini pokušao iskorijeniti mafiju na Sicilii. U Palermo na Sicilii je za prefekta poslao Čezarea Morija, koji svim sredstvima nastojao iskorijeniti mafiju. Mussolini nije želio dopustiti postojanje neke druge vlasti osim njegove. Uhićeno je i zatvoreno na tisuće niže i rangiranih mafijaša. Ali Morijev nalet na mafiju nije mogao puno promijeniti odnose na jugu. Najutjecajniji i najmoćniji mafijaši samo su obukli crne košulje i postali članovi fašističkog pokreta. Godine 1929. mor je smijenjen s dužnosti prefekta. Mafija se polako počela vraćati u život. Nakon rata ponovno se razmahala. Pored organiziranog kriminala krem 50. početkom 60. godina, još je jedna skupina počela prijetiti talijanskoj državi bile su to krajnje desne skupine koje su bile utjecajne u vojsci i obavještenim službama. Treba znati da, da jedan e, značajni dio talijanske konzervativne političke scene, naravno jako antikomunistički obojen, ali istovremeno i jako antidemokratski obojen, priželjkivao je zapravo vraćanje nekim autoritarnim oblicima vlasti. E, slično po uzoru na Španjolsku, po uzoru na Portugal koji su još uvijek, gdje još uvijek je na vlasti i diktator Franko i diktator Salazar, ali isto tako i u skladu sa nekim da tako kažemo i konzervativnim i reakcionarnim snagama u Francuskoj, u Grčkoj i u drugim južnim zemljama dolazi i u Italiji do toga da zapravo demokracija se javlja kao opasnost za jedan dio stanovništva, pogotovo za one povlaštene klase. I naravno, zahvaljujući jakoj vojnoj kasti koju Italija ima i koja nije na neki način raščistila još sa fašizmom, omogućuje sve to rađanje i javljanje pokušaja da se, suprostavljajući se pod formulom suprotstavljanja Fašizmu, da se zapravo ili izvrši državni udar ili da se ovi političari, takozvani nesposobni političari koji vode zemlju u propast svojim političkim neaktivnošću i taktiziranjem, da se oni maknu i da se dovede jedna čvrsta vlast. 15. srpnja 1964. predsjednik Italije Antonio Senji pozvao na sastanak generala Giovanni De Lorenza zapovjednika karabiniera bio je to krajnje neobičajen potez u tijeku su bile konzultacije za sastavljanje nove vlade mandatar je bio demokršćanin Aldo Moro koji je namjeravao sastaviti vladu lijevog centra pregovori između četiriju stranaka koji su trebale sastaviti vladu uvukli su se tjednima. Mnogima u javnosti bio je poznat senjem negativan stav o vladi Ljevog centra i o mogućnosti da socijalisti uđu u vladu. Kada je u jeku tih pregovora predsjednik na sastanak pozvao generala De Lorenca, mnogi su se uzbunili. De Lorenzo je 1962. postao zapovjednik karabinjera. Parlamentarna istrega koja je počela 1969. pokazala je da je De Lorenzo početkom 1964. razbio plan pod kodnim imenom Solo, koji je pak nalikovao na plan Prometeji koji su grčki pukovnici koristili kada su 1967. izveli državni udar. Trebalo je sastaviti popis osoba koje su predstavljale opasnost za javnu sigurnost, i trebali su se sastaviti propisi prema kojima bi te osobe bile uhićene i stavljene u pritvor. Imena tih ljudi nikada nisu otkrivena, ali ne sumnja se da je bila riječ o komunistima, socijalistima i sindikalistima. U isto vrijeme trebali su biti okupirani prefekture, radijske i televizijske poste, uredi telefona i telegrafa, kao i stožeri određenih političkih stranaka. Prema Belorencovom planu karbinjeri su trebali djelovati sami, bez znanja i suradnje policije i ostatka oružanih snaga. Bio je to jedan u nizu planova kojima je krajnja desnica namjeravala preuzeti vlast u Italiji, ako se po njezinom mišljenju za to ukaže potreba. De Lorenzo je pak godine 1965. postao načelnik stožera koptene vojske, ali sljedeće godine morao dati ostavku kada je u novine procurio sadržaj jednog od dosijeja političara kojeg je De Lorenzo dao sastaviti dok je bio na čelu vojne obavištene službe. I te autoritarne tendencije imaju baš svoje uporište u jednom dijelu časničkog kadra, koji nije prošao tu defašizaciju. Naravno, da postoje i indicije da je to usko povezano i s raznim oblicima mafije, pa prema tome da se radi o jednom širem savezništvu i naravno sa jednim dijelom, konzervativnim dijelom Klera, koji isto tako je vidio u modernizmu i u modernizaciji Talije jednu opasnost. Tako da tu... Italija je kroz svoju povijest neprestano suočavala sa takvim opasnostima ali je činjenica da imamo i jaki neofašistički pokret takozvani talijanski socijalni pokret koji naravno unatoč tome što je morao odustati od izričitog pozivanja na fašizam zapravo njeguje tradiciju fašizma i onog takozvanog republikanskog socijalnog, socijalističkog pokreta koje zapravo završio sa Mussolinijem. Tako da recimo činjenica da se talijanski neofašisti nazivaju talijanski socijalni pokret, čime bi trebalo aludirati na one prve izvore fašizma, dakle dok nije Mussolini postao dio establishmenta, dok se nije povezao sa krupnim establishmentom, naravno oko kralja, i dok nije odustao od svojih socijalnih ideja. Međutim, taj neofašizam, bez obzira što je relativno jak i uspjeva uvijek se dobiti jedan značajan broj glasova koji varira od 10 do 18% okuplja isto tako i druge skupine neofašističke koje su naročito jake i među mladom generacijom jer mlada generacija nije prošla kroz to upoznavanje s vlastitom prošlošću i obračunavanje s vlastitom prošlošću Godine 1947. demokršćanin Alcide de Gasperi dao je ostavku na mjesto premijera. Mnogi su očekivali da će predsjednik Republike zadatak sastavljanja nove vlade povjeriti Francesku Savariju Nitiju. Bili su u kriju. Niti nije mogao sastaviti vladu i mandat je onda opet povjeren de Gasperiju. Ovo je pak sastavio vladu u kojoj su bile samo stranke centra i desnice. Komunista i socijalista više nije bilo u vladi. Od tada pa do kraja hladnog rata komunisti više neće moći ući u vladu. Partija se pak s godinama mijenjala. Christopher Dugan ovako opisuje kulturu unutar talijanske komunističke partije početkom 50. godina 20. stoljeća. Kada je Stalin umro 1953. bilo je nevjerojatnih scena kolektivne tuge. Jedan partijski aktivist sjeća se da je stajao ispred vrata Fijata u zoru šestoga ožujka i dijelio primjerke Unite, s velikim naslovom na prvoj stranici čovjek koji je učinio najviše za oslobođenje ljudske rase mrtav i gledao radnike kako se gube u plaču dok su saznavali za tu vijest komunisti su uspjeli sagraditi svoju moćnu subkulturu u kojoj su partijski aktivisti jedan drugoga oslovljavali združe i davali djeci imena poput Ivan, Vladimiro Uljano i Ilić nosili kožne komesarske kapute Slavili pokret otpora, pjevali partizanske pjesme, idolizirali Sovjetski savez i na policama s knjigama imali, pored Staljina i Gramšija, dijela Steinbeka i Dospasosa. Ta se subkultura počela mijenjati nakon tajnog referata Nikite Hruščova na 20. kongresu komunističke partije Sovjetskog saveza. Partija je postala sve otvorenija. Njezin generalni sekretar, Palmiro Toljati, nakon 20. kongresa proklamirao je politiku policentrizma, slobodne intelektualne debate i većeg kulturnog liberalizma. Toljati je u godinama nakon rata uspio spriječiti dio partije da pokrene oružanu pobunu i revoluciju. Oni je da bi to uništilo partiju. On je partiju okrenuo prema strategiji koju je zacrtao njezin prvi generalni tajnik, Antonio Gramsci. Partija je trebala postati duboko ukorjenjena u društvu i trebala je voditi takozvani dugi pozicioni rat, koji bi bio preduvjet tranzicije u socijalizam. Bez obzira na sve to, talijenska komunistička partija neće doći ništa bliže vladi ona će biti i dalje u stanju takozvane dostojanstvene paralize. Komunisti su postali jaki, naročito na sjeveru, pokrajina Emilija Romanja, i otprilike 50% komunista i 50% ne glasača. I naročito su jaki i u drugim sjevernim pokrajima na, kao što je recimo Toskana. Dakle, Toskana i Emilija Romanja su uporišta komunista i mogli su i kako dobro osim u lokalnoj vlasti, ostvariti i dobre rezultate. Međutim, ono, u ono vrijeme postoji kompaktni blok protiv njih i naravno, unatoč tome što postižu jako dobre uspjehe na izborima, oni su još uvijek polulegalna opozicija. Drugim riječima, oni jesu opozicija, ali vlast drži igra, da tako kažemo, bunkerom i ne dopušta im da dođu do bilo kojih oblika i tijela vlasti. To se promijenilo tek sa Aldo Morom i sa Berlinguerom. Berlinguer kao novi vođa komunističke partije koji se otvara i zapravo koji označuje početke prijelaza komunističke partije prema jednom socijaldemokratskom programu. To je naravno dugi proces, bolan proces, ali znači definitivno napuštanje one komunističke ideologije i ideje da bi Italija uopće trebala postati jedna komunistička zemlja. Prema tome oni su pomireni već sa time da treba sudjelovati u političkom životu zemlje na onaj način na koji njemačka socijaldemokracija ili britanski laboristi sudjeluju u političkom životu njihove zemlje. A to znači da treba legitimizirati komunističku partiju, da ona mora postati konstruktivna snaga, ne samo destruktivna snaga Otpora i utoliko je ta Bellinguerov zaokret vrlo značajan jer on pruža ruku za jedan povijesni kompromis. Le strade, di U proljeće 1960. predsjednik Italije Giovanni Gronki ponudije mandat za sastavljanje vlade demokrašćaninu Fernando Tambroniju. On se predstavljao kao čovjek reda i zakona. Vlado je sastavio s pomoć neofašista i monarhista. U lipnju 1960. neofašisti su za mjesto održavanja svog kongresa odabrili Dženovu, grad koji je dobio zlatnu medalju za svoje sudjelovanje u pokretu otpora i u kojem su demonstracije uvijek bile žestoke. Da stvar bude gora, neofašisti su na kongres pozvali Karla Emanuela Bazilea, zadnjeg prefekta Dženove tijekom marionetske republike Salo, koji je bio odgovoran za mnoge smrti i deportacije partizana i radnika. U Dženovi su izbile velike demonstracije protiv održavanja Kongresa Središte grada pretvoreno je u bojište. Policija je poslana kako bi ugušila demonstracije. Onda su i poslana i pojačanje. Ali na kraju vlada je popustila. Prefekt grada odgodio je održavanje kongresa neofašista. Noć nakon te objave, spomenik pokreta otpora bio je prekriven morem cijeća. Paul Ginsborg piše. Nakon ovog debakla broni je napravio kardinalnu grešku kada je pod svaku cijenu pokušao nametnuti svoj autoritet. Policije je dano dopuštenje da puca u izvanrednim situacijama, a ona pak nije bila spora u korištenju tih novih ovlasti na antifašističkim i antivladinim demonstracijama. 5. srpnja u Likati, na Siciliji, policija je ubila jednog demonstranta i ranila njih pet. Dva dana kasnije, u Regio Emiliji pet je demonstranata ubijeno, a 19 teško ranjeno. Sindikat CGL Odgovorio je najavom generalnog štrajka koji je dobio masovnu potporu. Tambronija su u srpnju 1960. stranačke kolege uvjerile da bi bilo pametno da se povuče. Potvrdilo se staro pravilo talijanske politike. Da se demokršćani ne mogu nadati trajnoj vladi ako budu koalirali s neofašistima i monarhistima. U Ožiku 1962. Amintore Fanfani je oformio prvu vladu lijevog centra koja se sastojala od demokršćana, socijaldemokrata i republikanaca. Vlada je potrajala do svimnja 1963. Nakon toga kratko su vladali sami demokršćani. Na čelu te vlade bio je Giovanni Leone. A onda je u prosincu 1963. demokršćanin Aldo Moro oformio novu vladu lijevog centra. Sada su u njoj poriv puta nakon 1947. bili socijalisti. Bila je to Morova prva vlada. Do promjena će doći i na čelu komunista. 21. kolova 1964. na Jalti je umro Palmiro Toljati, bio u posjetu kod Nikite Hruščova. Njega je naslijedio Luigi Longo, koji će 1972. zbog slabog zdravlja morati napustiti mjesto generalnog sekretara. Njega će na tom mjestu zamijeniti Enrico Berlinguer, koji će talijansku komunističku partiju dovesti do njezinih najvećih uspjeha i ugleda. Tu ideju prihvaća Aldo Moro i naravno onda vidimo i prve plodove toga i naravno početak ulaza komunista u sve institucije. To je završeno taj, taj period, je završen jednim dijelom ubojstvom Alda Mora od strane Crvenih brigada, koje naravno kao ekstremističko krilo radničkog pokreta ili zapravo kao neke subverzivne terorističke akcije koje su i skupine koje su nastale iz radikalizacije pokreta 1900 studentskog pokreta 1968. godine nastoje to minirati jer u njima je sve to isto da li komunisti koji sad surađuju sa demokršćanima ili ta nova orijentacija i zbog toga naravno oni provode taj svoj subverzivni plan terora u cijeloj zemlji i ubijaju onoga koji zapravo najviše za dijalog sa Ljevicom, u tom slučaju komunističkom partijom, koja postaje sve više prava parlamentarna snaga. Godine 1967. u jesen počeo je bund studenata Prvo sveučilište koje su zauzeli studenti bilo je ono u Trentu. Njega su osnovali lijevi katolički intelektualci bliski lijevom krilu demokrašća. Onda je zauzeto katoličko sveučilište u Milanu. Nakon njega red je došao na Torino i tako dalje. Kvelječi 1968. studenti su zauzeli svu u Rimu. Policija ih izbacila sa sveučilišta ali onda su studenti odgovorili pokušajem zauzimanja fakulteta arhitekture u vrtovima vile Borgheze. Policija je na njih nasrnula palicama. Studenti su odgovorili kamenjem. Došlo je do uličnog rata, ozjeđeno je 46 policajaca i nepoznati broj studenta. Pored studenta, krem 60. počneće se buniti i radnici, barem onaj radikalni dio njih. Na sve je to došao, 12. prosinca 1969. bomba je eksplodirala u nacionalnoj agrikulturnoj banci na Milanskoj pjaci Fontani. 16 ljudi poginulo, 88 ih je ranjeno. Većina žrtava bili su farmeri i trgovci iz lombardijskih nizina koji su jednom tjedno dolazili u banku. Istog sudana dvije bombe istog tipa eksplodirale u Rimu i ranile 18 ljudi. Policija i ministarstvo unutarnjih poslova odmah su objavili da su za napad odgovorni anarhisti. Policija je odmah počela uhičivati anarhiste, ali onda su se počele događati čudne stvari. Jedan od uhićenih Giuseppe Pineli, željezničar iz Milana, uhićen je u noći nakon napada i proveo 48 sati u sjedištu policije. Onda je 15. prosinca Pinelli izletio kroz prozor četvrtog kata policijske zgrade. U trenutku kada je navodno skočio kroz prozor, kako bi počinio samo ubojstvo zbog dokaza koji su upućivali da je umješan postavljanje bombe, u sobi s njime bila su četiri policijska brigadira i jedan poručnik karabinjera. Šest godina kasnije je otvrdio da je pineli bio nevin. Uskore se priča o narhističkom napadu počela raspadati. Pojavili su se dokazi koji su napad povezivali s neofašistima iz Veneta, da stvar bude gora, jedan od osumnjičenih bio je Giovanni Ventura koji je pak bio blizak s pukovnikom obavještajne službe Guidom Gianetije. Bio je to prvi napad u onome što će se nazvati strategijom napetosti. Hitale će tim napadom ući u svoje olovne godine. očito je tu došlo do nesnalaženja ove političke klase, talijanske političke klase koja nije shvatila da je zapravo talijansko društvo fermentira, da je tu riječ o bitnim radikalizacijama koje proizlaze iz jednog nezadovoljstva dijela naroda i dijela građana i ona nije dala jedan pravi odgovor na to. Naravno da je da je taj povijesni kompromis ostvaren mnogo prije nego što je ostvaren, on bi vjerojatno brže eliminirao ili marginalizirao te terorističke skupine te radikalne lijeve terorističke skupine, a isto tako bi otklonio onu opasnost koja je došla onda iz aktivizacije radikalno desnog pokreta. Sjetimo se da je na lijevi terorizam koji je označio sedamdesette godine i početak osamdeset takozvani olovne godine da je na to došla reakcija iz drugog tabora, iz ekstremne desnice i primjerice mnogi atentati kao atentat na Bolonjsku željezničku stanicu gdje je došlo do velikog broja mrtvih je bio rezultat upravo ovih desnih, sličnih, analognih terorističkih skupina Tako da je došlo do ene eskalacije terora gdje se opet pojavila ta mogućnost jednog autoritarnog prevrata od strane establishmenta, vojnog, policijskog i obavještajnog establishmenta Koji nije bio pod dovoljnom demokratskom kontrolom 5. listopada 1970. zapaljen je automobil Juzepa Leonie, generalnog direktora velike tvrtke Cid Siemens. U biltenu nađenom u poštavskom sandučiću tog direktora, pisala 2 milijuna lira nestalo je u plameni. Na kraju biltena nazratana je petokraka zvijezda. Pored nje nalazilo se ime organizacije koja je preuzela odgovornost za paljevinu automobila direktora Cid Siemens. Ime to organizacije bilo je Crvene brigade. U noći 25. siječnja 1971. pripadnici crvenih brigada podmetnuli su osam zapaljivih bombi, osam teretnih vlakova. Cilj su bile tvornice Guma Pirelli, uništena su tri vlaka. Same crvene brigade ovako su se karakterizirale u vidu samo intervjua. Što su dakle crvene brigade? To su proleterske grupe koje su shvatile da moraju... Kako se ne bi dale prevariti, djelovati inteligentno, mudro, tajno, to jest na organizirani način. One su također shvatile da su gazde ranjive u svojim osobama, u svojim kućama, u svojim organizacijama, pa je toga moguće da tajne grupe organiziranih proletera, koji su povezani stvornicama, rajonima i u školama, mogu toj gospodi učiniti život nemogućim. Trvenim brigadama Italija će ući u svoje olavne godine. Ekonomsko čudo se istrošilo, došli su inflacija, nezaposlenost i slabi rast. Činilo se da je malo tko zadovoljan stanjem u Italiji. Lijevi i desni terorizam odnosio živote. Činilo se pak da je vojni udar udaljen samo par dana, govori dr. Damir Grubiša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Što je to krenulo krivo? Krenulo je krivo to što se nisu s jedne strane komunisti radikalno ogradili od takvog oblika terorizma. Iako se vodstvo izričito i energično ogradilo, činjenica je da je među članstvom, pogotovo među onim ljevlje orijentiranim članovima, bilo još nekakvih kakvih, takvih simpatija za onu retoriku koju su terorističke skupine lansirale. S druge strane, naravno, demokršćani i njihovi savjetnici nisu shvatili da je e, najbolja moguća brana tom terorizmu s lijeva i iz desna upravo kretanje prema centru i jednih i drugih. To kretanje prema centru do toga je došlo, ali kasnije. I to znatno kasnije kad se već i taj teroristički naboj amortizirao i ispucao i došao do zida. Energična akcija, naravno, policije i svih tijela represije. Zajedno sa poznajom i sviješću koja je došla od strane novih vodstava komunističke partije Dovela do toga da se onda ipak uz cijelo društvo talijansko uspjelo mobilizirati protiv toga Ali sa godinama zakašnjenja, značajnim godinama zakašnjenja Koji su zapravo prijetile da uvedu kaos u Italiju I praktički to vrijeme kaosa bila druga polovica 70. zapravo možemo reći cijele 70. jedan manji dio 80. godina kada je to počelo jenjavati. Ali je činjenica da se onda pojavilo nešto drugo, da se onda pojavila jedan drugi fenomen, a to je da se politika svela zapravo na političku korupciju i da je došlo do korumpiranja cijelih Ešalona političke klase ili kako koji Italijani danas nazivaju političke kaste Što je dovelo onda i do sloma onoga što se zove Prve republike 1993. godine Do propasti i demokršćana i socijalista koji su se pridružili u vlasti I do javljanja novih političkih protagonista Među kojima je naravno i Silvio Berlusconi i njegova politička stranka Forca Italija napred Italijom Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. S dneđećeg četvrtka završet ćemo priču o posljeratne povijesti Italije. Povijest četvrtkom za vas su pripremili glazbena urednica Jana Vukres, Tekst čitao Dubravko Sidor. Emisiju snimio Sabol Čironi Marić, a u rediju je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.